Fresh and tender kiss Had one stolen Night of bliss One girl, one boy Some grief, some joy Memories are made of this forget a small moonbeam Fold it lightly with a dream Your lips and mine, two sips of wine Memories are made of this then Bells. One house where lovers dwell Three little kids for the flavor Stir carefully through the days See how the flavor stays These are the dreams you will save are the dreams you will saver sê, het jylle achtergekom dit was nie die mater, want vandag ons leekie gesing het nie het is die selfde maar gesing dier Jim Reeves en memories are made of this en dis waar oor hierdie program gaan, treffers van Tuka tot nou en al die treffers wat jylle gaan luister, gaan vir jylle memories opbring, en jylle gaan onthou van dingetjies wat allang al allang kan vergeet as een sekere plaats speel dan triegerei iets daar binnenkant, en hy sê, aai my wereld, onthou jy daai. Nou ja, dit is waar ons vandag is, en die hoofdoel is natuurlijk, om jylle in die nawek luim te kry, en uh, kom ons kyk of ons dit kan recht kry. die naweke moet ons vrolijk wees, en dit moet, uh, ja, so. Maar, oké okay, nou, uh, ons gaan eers vandag, sommer net so, een klein tribuut doen, aan, Een groot Zuid-Afrikaner, alhoewel al, hy was nie so groot nie, hy was hardeerlijke fijn gebouwde ookie, uh, maar hy is oorlede in so 3 jaar terug, toe was hy 77. Hy het hier gister jaar en toe soe hy 80 geworden het. En ek praat natuurlijk van onse eie Jody wine Nou, Zuid-Afrikaanse zanger, wat in Johannesburg gewoon het daai tyd, op 25, dank en welkom op welkom Virginia. Ek weet hy het daar opgetree by 'n plek in Virginia. Ons het hom gereeld gaan kyk daar. Nou hy's op 25 September 1944. Dit was eergister precies 80 jaar gelede, kan jy geloof. In 'n huis in gebore in Bangalore in Indië, vir Kanadese ouwers, die gesin het later Zimbabwe toegetrek, toe was het nog Rhodesia geweest jody het in 1964 na Durban, Zuid-Afrika verreis, en toe die groep Little Joe and the Travelers gestig. Na hulle breek, 18 maanden later, jody Wayne, uh, het jody Wine, het die jody Wine scene gevorm, en later Guys and Dolls. In die 1970s het hy begin vervaardig en kunstenaars, soos, kan julle glo, hy het vir Barbara Rui ontdek, en haar op die kaarte geset. Gwyneth Ashley Robbins is nog een van sy producte, Neil Herbert, The Stockley Sisters, het hy amal ontdek. In 1975 vertalk Jodie die hoofrol in Joseph and a technical, amazing technical dream coat. Uh, ja, uh, ek het gesien, hy sing na leekie ook, maar Uh, wat Any Dream will doen is die liekie, maar ek het hem nou nie vandag op die speelhuis nie. En hy het voortgegaan om Zuid-Afrika te toer met feeste en ander vertoonings. Tussen die 1960s en 90s was Jodie een van die grootste naam in Zuid-Afrikaanse muziek. En hy het 27 gouwe plate en platinum skuiwe as sanger en 23 as vervaardiger uh, ontvang. Nou, Jodie, er die trefversluiste in Zuid-Afrika oorheers uh, saam met die grootste name recht die wereld bekend het verwerf en uh, ook bekend geword vir sy opwinnende verhoog kleren soos die uh, Cossack-style hemde wat hy altyd gedraad, jylle sal om onthou met dit, ne? Jodie sy unieke vertolking van klassieke muziek soos Tell Laura I Love, you", Patches, Viral Patches and The Wedding, het groot trefvers geword voordat hy sy talente na productie gewend het en soos ek sê daar hy was 'n talentejagter en hy het uitstekend hy het jong mense gehelp om een voet in die deur te kry. Nou the wedding het het state 'n topverkoper rekord eh uh, wêreldrekord ge geword in zuid afrika Nou uh, Jody het ook in die 1990s saam met Madonna en Lloyd Weber aan Evita lang klankbaan gewerk. Suid-Afrikaanse muzieklegende Jody Wijn is ongelukkig toe, op 14 maart 2022, 2 jaar gelede, is hy op die ouderdom van 77 oorlede. Nou, uh, soos ek sê, hierdie is nou een tribuut aan hom vir sy tachtigste uh, verjaardag, wat dan nou uh, die 25ste plek gevind het. Ons gaan twee van sy liedjies luister. Kom ons luister na Jody Wayne, The Wonder of You en die ander ene uh, doen hy saam met 'n Lindsey. die Lindsey uh, Heard Assembly en dit is Together Forever. Twee pragtige liedjies, al twee deur Jody Wijn. You're my love. probably bring a lump to your throat, a little tear might even run down your cheek, because at this very moment, you want that person to know that you would do anything in your power. Jody Wayne, wat twee daag gelede sou hy sy ste verjaarsdag gevier het, dit is net so klein tribuut aan die wonderlijke, talentvolle mens wat hy was. Hallo Letty, ek sien jy is ingeskakel en jy sê groetnis vir jou pa ook en jy sê hy moet ook vir uh, lekker luister en dan Hanley van Royen, daar ook van Kempton Park sy is ook ingeskakel genee uh, in die programme Op die draaitafel is ou wat van verger afkom en hy, sy naam is John D. Laudermolk uh, en hy is op 31 maart 1934 geboor hy is hier reeds oorlede 21 september 2016 was Amerikaanse sanger en liedjeskruiver, alhoewel hy uh, sy uh, eie opname loobaan gedeelende in 1950s en 60s gehad het, was hy hoofdzakelijk bekend as liedjeskruiver. Sy bekendste liedjes sluit in, uh, uh, vir ander mense natuurlijk, uh, Indian Reservation, in 1968 treffer vir die Britse sanger Don Fardon. En uh, Amerikaanse nummer 1 treffer in 1971 vir The Riders. Hy het uh, Ebony Ice geskryf ook en in 1961 in die Verenigde Koninkryk nummer 1 en in die VSA was het nummer 8 vir die Everly Brothers. Tobacco Road, 1964 en uh, top 20 treffer in beide VSA en die v Verenigde Koninkryk uh, vir die Nashville Tieners. Nashville, ja, uh, Teenagers. Koei, okay, This Little Bird, uh, Vereenigde Koninkrijk nummer 6, Marianne Faithfull, het dit gesing. En het hy nog hele paar ander ook gesing. Uh, ons gaan van uh, een van sy eie luister, waar hy dit self syng ook, en dit is die, eindelijk om die waarheid te sê, is dit die enigste en wat ek kom uh, opken En, dit is natuurlijk John die laude milk En die liedjie is Blue Train. Geniet hom. Hoor net hoe loop hy trein op die maat van die musiek. van, ek dink het was 1964, en daar hou ek nog die liekie, een uh, goeie vriend van my, sê, ou, oh, sister, ons was nog oor de laarschool, sy was al hier die schoolheid, het, man, sy was mal oor die plaat, en sy het om altijd full volume gegooi. Nou, uh, ja, ek sien, let die sê, dat die wind waai hulle weg daar, in Kempton, uh, en, uh, ja, hierso het hy gister gewaai, hy het so buiten om gehad, hy het buit in, maar uh, vandag is hy, die, die, die biekie wat hy nou waai, die, die lichte windje, kan jy voel, ewers het, het gesneeuw, en dan dan, dan saffer ons ons altyd hier, hulle krij die voordeel van die sneeuw, en die, daar waar het sneeuw is, nie altyd so koud nie, uh, hier die plekke, downhill, van die sneeuwplekke, downwind, hulle is die mense wat koud krijg. Right, kom ons stap aan met die program en Eh uh, ja, hoekom nie? Die Kinks, hulle is 'n Engelse rockgroep 1964 in Muswell Hill in, in Noord-London gevorm is deur die broers Ray en Dave Davies. zuid afrika het ons 'n David Davies gehad en uh, ja. <laughs> ja, met David Davies. Ek dink hy was op Elam Radio gewees ook en hy was verban Uh, van uitsending, uh, vir uh, welheid, die straf gekry, van drie weke mag hy nie uitgesaai het nie, want hy het uh, die uh, klausiele gehad, van all the ladies who want babies, come to David Davies, jy weet, en nou daarvoor het hulle om toe, gestraf, selfde oom Vanus, hy het ook moest altijd Vanus Routenbach hy het ook, elke kort kort is hy lis voel vir een bykie van hy vakantie want hy het so dingiekie gesê wat hy weet hy mag nie sê nie, of wat hy nie moet sê nie, en uh, ja ok, die uh, Kinks hylle uh, word beskouw as een van die belangrikste en invloedrijkste rockgroep van die 1960s, en die liekie wat ons gaan hoor van hylle is Lola, ek het, ek ek weet ek ek weet nie waar het ek gekom in Leila nie. Leila se ander liedjie in uh toe uh, ek, nou hierheen gaan luister. Jy sien ek ja, nee, Lola is totaal iets anders as Leila. Kom ons luister, kinks. Let's in, club, in Hall, drink some the taste just like Jericho love me see your melody color -e she walked up to me and she asked me to dance i asked her the name and in a drop from voice she said Lola Jengs, die mense is so lief vir die lola, hulle kraak lirries, en hulle syng oora, en hulle maak likies, en ja, I'm not the man, world's, what, most lonely man, of so iets, ek weet nie. Right, ons kom by, um, ja, hier ene, ja, uh, as jy sê, jy ken die mense, dan uh, gee jy jou ouderdom weg, ne? The Bats, ja, yep, hulle was een Zuid-Afrikaanse groep wat in 1963 in Johannesburg gestig is, hulle 1966 enkel Listen to My Heart, was een treffer op die radio London, sy treffer sluissoe, hulle het naamgemaak in die buitenland, die orkest is samengesteld uit Barry Jarman, uh, hy was op kitaar, trompet, verskillende instrumente, Jimmy Dunning, uh, kitaar, en dan vervang dier Piet Clifford, die wat kitaar en sang gedoen het, dan onthou julle vir Paul Ditchfield, hy was ook altyd saam met die sondag aande, saam met Bruce, uh, Clive Bruce en die Tom Country, Bobby Angel, uh, ja, Paul Ditchfield, hy was baie groot in, muziek in Zuid-Afrika, hy het bas gedoen, uh, kitaar, klawerborde en sang, en dan die tromspeler, hy, hom sal julle ken, hy is die komediant, en hy is Eddie X-10. Die Bats het in 2000 hervorm, Barry Jarman is genader, maar hy het gesê, nee dankie, I've been, they've done that. So, hy is ook later oorlede, um, maar ons gaan, van die Bats, gaan ons twee likies luister, en man, dit was baie gewilde likies, Veral moet Davie, Davie de Willeurs, die skramskakelkie van die springbokke, wat hy vat om Davie, groen en goud, dit is die een likie, wat die bats baie, baie gewild gemaakt het, en die ander ene, is een, wat ek jarelaas gehoor het, en ek glo jylle ook, jylle sal hom onthou, wanneer jylle hom weer hoor, of wanneer ek die naam sê, a shabby little hut, jyp, dit is die bats, met al twee rijdelikies, hier kom hulle groen en goud, en dan in a shabby little hut, uh, dankie Louisa, Ek sien jy is ingeskakel, Louisa Heinz Meijer daarvan. Kroenstad, sy het weef my hele klompie uh, liekies ges, en ek het uh, ten minste so 5 of zes van hulle vandag hier op my speelluis, en ek dink, ja, sy het die bets uh, het sy vir my uh, deurgestuur. So, as uh, te danke aan haar laat jy hierdie nou gaan luister. Lekker luister, ek kom my. Da waar Nou sê ons het geluister na die bets, die bets van daar 1963 was hulle baie populair geweest en soos ek sê, moet nie herken dat jy hulle van hulle weet nie, uh, jy gee jou doen omweg en uh, dit was uit twee wat hulle gedoen het, Fatom Davie en Shabby Little had vir ons gestuur dier Louisa Heinz uh, Meier, daar van Kroonstad gereelde, gereelde luisteraar, baie getrouwe luisteraar, en, uh, ja, sy help my ook baie, sy uh, stier baie keer vir my oor plate dier, wat ek langklaas gehoorde, dan sit ek al op die speelhuis. Die volgende hou op die draaitafel, is ook een, wat jylle, hy uh, is net instrumenteel, en dit kom van Bukety en the MGs, jylle sal weet wat ek van praat, hylle was Amerikaanse instrumentele R&D funkgroep, wat invloedreik was in die vorming van die klank van Southern Soul en Memphis Soul. Die oorspronkelijke lere van die groep was Boeket T. Jones uit Orlin Klavier, Steve Cropper uit Gitaar, uh, Levy Steinberg uit Bas en el Jackson Jr. uit Tromme gedoen. As scheppers van die unieke Stux klank was die groep een van die meest productieve, gerespecteerde en nagebootste klankers uh, groepe van sy era. Ten die middel van in 1960 sê die groep aan beide kante van die Atlantische Oceaan probeer om te klink soos Boekertie en de MGs. Die lieke wat ons gaan luister van hulle is weer uh, time is tight. Tijd is stijf. Ja, tijd is beperk. Sal ek sê. Uh, kom ons luister. Hier kom hulle. Boekertie en de en de MGs. de MGs, daar was so'n tydperk gewees, wat die wereldmuziek, sal ek sê, dier instrumenteel gegaan het. To die shadows op die voorgrond was, hy het net instrumenteel gedoen, hy was fantastisch met hy instrumenteel, dan was daar uh, Love is Blue van Mary Campbell, hy was net instrumenteel, hierdie, die popcorn, die popcornmuziek van uh, Hot Butter, hy was instrumenteel, hy was een hele uh, era, van mis, instrumentele muziek, wat hulle so doorgegaan het, en een na die ander, uh, en dit was allemaal uh, lekker, uh, lekker muziek, lekker luister muziek, lekker dans muziek, lekker keier muziek. Ok, hier volgende enig, ek weet nie wie is hulle nie, en ek weet nie wat kom hulle vandaan nie, uh, vriend van my in, waar is dit, uh, is, jy weet, ek raak altyd door mekaar met uh, die Oekraïne, en uh, die uh, Kroasje, nou hierdie ou is in Kroasje, ja en hy het vir my hierdie groep gestuur, wat hy so maar het is meer een Russische liekie die Kazasjoch soos jylle, jylle sal sien die, of jylle as jylle omhoor, sien jy in jou geestes oog die uh, Russe, wat hy dans, wat hy so op hylle hirke sit, met die uh, arms uh, in die uh, seie en dan skop hulle die een been voor en toe dan die ander been. Het moet sêke verskrikkelijk moeilik wees om te doen. Maar hulle is die Silesia dansers en hulle is Kazachok Die, die mense, ek weet nie, dat, vooral, vooral in Kroasia, waar hier die vriend van my, hulle het baie uh, volksbijeenkomstes met dat hulle volksdracht dra en dan, uh, amper soos ons volksspelen, het hulle gereeld syke aande en die muziek wat hulle lever by die vertoonings van hulle of by die samenkomste is sikke vrolijke muziek, het dat laat jou sommer voel jy wil graag in Kroasia gaan bly, jy wil een van hulle word. Oké, okay. <laughs> uh, en hierso nou het ons weer vir Jan Pool, hy is, luister ook, hy is aangeskakel en hy, uh, vertel my nou iets hierso wat vir my nies is en het is interessant om te weet hy sê dat hierdie eindste uh, boekertie, nou weet ek nie of het hy is of iemand met die selfde naam nie uh, maar dat die ou uh, was uh, uh, uh, uh, uh, stoer op sy dag gewees Dit is nou interessant om te weet as dit hierdie boeketjie is en ja uh hy was ook by die WWE betrokke geweest en uh interessant dankie Jan vir daardie inligting en dankie jullie Johan geskakel is ek hoop jy geniet die program OK wat trek ons nou ons is nou by 'n dame Sy is, is weer een van hy wat die ouderdom gaan wegje, as jy sê, jy weet van haar. Uh, sy is Carolina Esmeralda van der Leeuw. Sy is geboor in 26 april 1981. O nee, sy is nie so oud nie. Uh, nee, ek dood is een baie ouwe, want haar, haar, haar tlanke is amper honkie tonk. Dit die wat ek gedog het, sy is uit die daar uit. Uh, sy is een Nederlandse pop- en jazz-sangeres, sy het die uh, juli 2009 onder die verhoognaam van Carol Emerald met uh, Back It Up haar debiet gemaakt. Die opvolg enkelschnitt was A Night Like This, bereik nummer 1 in Nederland. Emerald wordt gereeld geprys vir haar uitstaande lewendige optreders. Op 3 oktober 2010 het Emerald die Nederlandse muziekprijs Edison Award vir beste vrouwelike kunstenaar gewend. Nou, Carol Emer Emerald, hy uh, gaan laat sy vir ons twee liedjes sing. Uh, ek men is ver om te reis om net een liedje te kom singen. Uh, so, uh, Carol, will you please, of sal jy asjeblief vir ons twee. Die eerste ene wat ons nou gaan luister is Liquid Lunch. Nou ja, jylle allemaal weet waar hoe dit gaan luisteren. Uh, vooral die sê in die bezigheid is, waar die, die rep vat jou uit vir die eete, so dat jy sy producte moet koop, en dit is een liquid lunch, en uh, dit is gewoonlik tussen 1 en 2, maar uh, die lunch hou eerst so 7 uur half 9 op, in die aande, en die ander ene is een uh, emerald vir ons, uh, Paris, ek gaan dit net anders omdoen, sê gaan eerst Paris, en dan gaan ons luister na, een liquid lunch, Uh, jylle sal hoor, is dit so half en half in honkie tong stijl. dis die wat ek gedog het. Uh, sy is baie ouwer as wat sy is. Hier kom sy. Karolina Emerald, wat gesing het Liquid Lunch en voor dit het sy gesing van Paris. Nou daar kan jylle moes hoor wat ek gemeen het met die honky tonk klank wat sy min of meer het, wat uh, my laat dink sy is baie ouwer is wat sy eindelijk is. Ok, jylle, uh, volgende ene, Double Vision, want hou jylle vir Double Vision, hy het nie baie treffers gehad nie, hulle was uh, enkels net vervorener uh, vanaf uh, hulle tweede album met die naam, die Likie bereik nummer 2 op die bilboord uh, Hot 100 vir 2 weke in nummer, uh, 1978 achter uh, MacArthur Park. Donna Summer, uh, dit het die uh, gouwe record gewoord, die gouwe plaat gewoord. Nou, die Likie is ook op die top 10 treffers in Canada. Die Likie is gekenmerk vir die groepse setlijst, uh, sê dat dit uh, vrygestel is. Oor onlangse jare het Lou Graham, en uh, foreigner, uh, dier uh, Kelly Hansen, aan die voorkant bijgestaan. Albei al, uh, die Likie vertooning uh, opener gebruik. Maar die Likie eindelijk, wat ons uh, luister van Likie, Hulle is die Maori se love song. Dit is dier Double Vision uh, vrygestel. So kom ons luister dan daarna. Double Vision, Maori love song, het was een van my groot groot ginslinge en tot in die opzicht dat, ek weet nie in wat sy tal word hy gesing nie, maar ek het om naderhand woord verwoord in daar die tal saam gesing. Soveel keer het ek om oor en oor gespeel en saam gesing, hier uh, kom my, Double Vision maar Uri Love Song yeah. ok, lekker luister lekker, jy sien die uh, Hawaii, wat is hierdie uh, dansers met die grasrokies, wat dans daar in Hawaii, en jy sien hulle in, in jou geestes oog wanneer jy die plaat luister en jy sit op die tropiese eiland, doorievers en jy raak net weg en uh, ja nou, op die draaitafel, uh, Afrikaanse liekie, en uh, die ou, wacht, kom ons, sit eers gauw, nee, wacht, <laughs> nou is ek skoon die mekaar nie, so ek het myself met sy prijs gevang nie, so, um, wat gaan ons doen? Ek net kyk of ek hier uh, nee, ek sal moet, die Afrikaanse liekie, dan uh, gaan ons nou kom van die spot Joyce Wertley, daar van uh, Amerika, ek sien, jy is ingeskakel, jy luister, en uh, ja, dit is mos jou spot, die van die spot, jy sien altyd uit daarna, uh, en, ja, jy toe, wat, week, twee, a, a week en half terug, rug operasie gehad, en, ons wens jou sterkte toe, jy moet gul gezond word, en gul weer op die been, dat jy vir uh, Steve gruishaarde kan kie, jou Stevie Wonder, ok, Uh, ons luister na Maarten Netling is die manse naam en die liekie wat hy sing uh, my sien millipap, onthou jyloom en daar is een rede hoe kom ek my sien millipap speel, kom ons hoor hy gaan hy millipap my sien millipap jy laat my hart snar lakker Jesus het so so wat lemoen Jette kop susse boer bom bom Ja ja en my sinnelie pap yeah, yeah, yeah. met junksul en geslapte Jette bins vol bulibief Ag het jy tog sulie So sa, so se motorkarband. O oh, my sinnilie pat. Jy drink dit, dan dryf hy sap. Jy die doen dieper, dan die ek klap. O my sinnilie pat. so saks, soos die mooterkar bank, ooo, oh, my sien rillipap, really jy laat my aards naar lekker klap, jy is so sweet, so so wat limon, jy het die kop soos die boerpampoen, boer. ja, ja, my sien millipap, really met die nek so lang het slaap, jy het a peins vol wie jy het jou toch so le. maak jy waks, maak soebar, en al maak jy lekkere paard kom drak my jens om my aan die brand jy lepe as so sa soos muuter karbank ooo, mysie en millipak die drank jy dök die dundie jy tanne klap jy toch so liep ja, ja, mysie Jy lak my hart snaar lekker klap, Jy is so soos so, so wat le kop soos boer kan poen, My sin, die leef ja, ja, ja, my sin, seen... ja, My sin, die leef wat, 1, 4, 3, 2, 1, 0, Daar is dit op die kop, halfpad pad met die program, En so, dit beteken, ons is nou op van die spot, en nou ja, ek het gesê, daar is een reden dat ek my sên Milipap nou vir julle speel en, en dit is, want ek gaan met uh, die, die, die funny spot gaan oor Leon Schuster en hy mens <laughs> hy sê my sên het gedruip en jy voel nader en so saam met die familie, jy kan nie help om self vertraainkie weg te pik nie. Hallo, Motti, daar van George, ek sien jy is ook ingeskakel, en uh, ja, ek hoop jy genie die program, en dankie vir die liquid lunch wat jy gestuur het. Nou, uh, Leon Schuster, hy sê, my sien het gedreip, hy bel die korant om jy uitsla te kry, en, uh, Sit my die saktoekies by die rand, by julle gaan saam my die oukie okay, huil, shame. Hier, kom Hello? Hello? Bo my. Dit ook sê, Hallo? Dit dit ook sê, Ja, morgen damit, ja. het skarel van Otsi waar rongo, en sy kan jy my hoor. Ja, kan jy duid hoor. Het skarel van Otsi waar rongo, en sy wees, man, ek wacht nou al van gister af om nou willing sy uitslaan te hoor, maar die korant kom nou net nie by ons uit nie, man. Kan jy net s'me die voorletters ontvang gee? Ja, kyk, jy was hier op die hoerschool, help mekaar in Johannesburg gewees, nee? Ja. En weet, ek wil net vir jou sê, ek het een plaas hier, hoe gaan dit daar nie in Zuid-Afrika? Nee, het goed, ons krij baie warm, maar dit is baie lekker hier. En die politiek en so? Ach man, ek weet nou nie, jy veel van die politiek af nie, maar dit blyk asof dit baie stil is. Is dit, ja hier by ons druk dit, maar hulle sê nou laat daar wie by die 4-4-1-1 gepraat is en nou laat die minister Puk ook hier was, sal die ding nou uitgesorteer, haak jy weet. Oe ja, ek is bly om dit te wees. Maar ons het een verskrikkelike reen hier so gehad man. Is dit, man. ek is bly om dit te wees. Ach, jy moet sien, hierdie bokke en skape van my is sommer weer en hulle is een element en jy weet. Nu het echt voor Willem gezegd, nou mijn jongste spruit ja. als, hij nou, als hij nou die zes onderscheidings krijg wat hij gezegd is gaan krijg Dan snij ik nou mijn plaats in twee, nee? Ja En hij gaat een beetje landbouw college toe en vanwaar is vraag daar Hij komt terug, hij komt boer hier bij z'n papie, je weet Ja, dus daarom goed vanom En dus hoe kom, hij kan hier nou weer plaats, en zei nou mijn paas in die Nobel niet Dan kan hij het niet meer, hoor niet, weet Ja Oké okay, juffrouw, wat is jouw naam? my naam is Marinda Marinda, prachtig, baie dankie dat jy bereid is om te kyk hoor goed, sê net my die naam weer en sy naam is Sonnekus Sonnekus? ja, P.W. Sonnekus ok, hou net bekie aan hoor help mekaar, man en hy <laughs> oh, sê <laughs> oh, is onderscheidings die dat ek hierdie sloorie bestel o, ek vind dit so Hallo? Hallo, ja, hoe lyk jy vir... Ek sien, jy spel die sonne S, O, N, N, E, K, E, E Da is reg, jy ja. vir onderscheiding sit hy Jo, ek kan nie sy naam hier sien nie jyf, wat bedoel jy, kan nie sy naam daar sien nie Hier is net twee sonne kus in, dit meisies ja, Maar jyvrou, dat moet dat druk fout wees daai man Dit, wat druk fout Nee, ek, ek raar hier is, hier is niks anders nie Jevrou beteken dit wat Hallo? Ja nee, ek is nog die het Mag, ek gaan nie gaan een beetje kijk die foto's Alsjeblieb, jevrou Ja, <lacht> ja <lacht> Ja, <lacht> my name, blik Ek kan dit nie doen, ek kan dit nie Ek kan dit nie doen. Ek kan dit nie doen Daar nie, het rukkuit Ek kan dit nie, het rukkuit Oh man, huil omdoor aan die andere kant. Is ek na jou! Oh. Oh. Hallo? jy om vrou? Nee, ek is jammer, meneer, maar ons daar is nie twee meisies. Ons het nou in twee korante gekry. En, by die foto's, daar is niks nie. Jy ja, vrou, ek kan nie laat Willem doop nie. Als Willem doop, dan gaan die plaas ogenoot nou in <laughs> As een blieb, my sê Wat wil hom Ja, nie raarig, ek, ek kan niks anders doen nie Ek het nie die uitslaie voor my en dit is dit Jy wil wat beteken dit As sy naampie nie daar is Hallo <laughs> oh, <coughs> meneer Hallo, ja. Ons het nou vier korante doorgekyk En dat is niks nie Rechtig, ek is jammer, maar Ek kan verder niks doen nie Jyvrou Jyvrou Hallo Ja, en ek nog hier Jyvrou Willem my enigste sien Ek weet En Willem het vir my beloof Dat hy vir sy pa onderscheidingsgang krijg En my sien jyvrouw Willem is dit nie eerlijk Meneer, ek is jammer <laughs> Ek kan radig er <laughs> niks doen nie, dachtig Mijn met jou praat Hou net aan O, moet ik met jou het vrouw Hallo? Ja? Mijn vrouw is dit rechter zo dat Willem niet is Ja? Hello? Ja, nie, ek is nog hier maar wat moet ons nou doen, meneer Frank? Alraad, dat ek julle kan gee is Bel die help mekaar school en vraag wanneer uh, kan die zin, is zin, haar examens kryf Hy kan al sy met drie kryf <laughs> Weet jy, voel die ouwerse hart vandaan? <laughs> Weet jy, voel ek in my man? <laughs> ek kan het geloo, rechtig, ek, ek kan dit niks aan doen Hoor jy zo, ek wil net vir jou behoulaan sê. My man sê vir my, ons is bereid om vir jou een check van 20.000 rand te stiep. As, as jy sy naam na kan kry. Mevrou, maar ek het die korantie voor, maar ek het vier in vier korante gekyk en sy naam is nie hier nie. Mag kan jy nie sy naam laat druk in die korant? Assebleef, nie, as... Oof, Ek kan dit doen nie, dit is tegen die, die Koranse beginsel. <laughs> ek moet die naam in die Koranse druk. Maar vir die mees nie neer nie. Maar vir die mees, nie help mekaar spreek, Praat met Willem, Assebleef, ek, ek kan nie meer langer praat nie, Ek werk vir die Koranse, En, Willem P wil net gaan met jou praat Oh my ek nog Hallo, Ja Is ek nie deur nie Antie Excuse toch Is Willem P Antie <coughs> Is ek nie deur nie Antie Nee, dit hou nie so nie Antie <laughs> Wat gebeur nou Jy moet nou vir een herreksamen vra Boed al wat ek kan sê <laughs> Ok, Antie Oké, okay, baba, jy wil hem teweer. Om teweer, dankie, want my pa kan dit nie verwerken. Ach, sies toch. <laughs> maar ek moet nou gaan reddig, vir hem teweer. Hallo? Ja? Wat is jou naam, sê jy? My naam is Marinda. Marinda? <laughs> ja, nee, vrachies, ek hou my hoed af vir hy, vrou. En sy het het so goed gaan teer baie discreet en uh, scheng, mis voel rechtig jammer vir ou Willempie, maar uh, ja, daar is absoluut niks wat sê kan doen nie, 20.000 sal nou handig wees, uh, as hulle dit verhaal wil betaal, om net die naam te print, maar uh, ongelukkig, dat is beginsels en daar ja. Oké, okay, ons kom nou by een ou, ek het so rikkie terug, het ek met die ou of het ek uh, die ou gespeel en toet ek gebrek oor sy fluitvermoe. Nou, uh, en dit is natuurlijk uh, uh, Roger Woeteker wat ek van praat. Man die ou kan fluit hoor. Ek gaan, twee liedjes van hom, die, die, die eerste is net so een uh, Duitse liedje, wat uh, gaan oor uh, die abscheid is de schartjes Scherf is zwart, die afscheid is een skerp, zwaard of so iets in van 1984. Ons gaan daar en dan kom die een wat ek oor wil hee julle moet luister en om te staaf van wat ek laatst gesê het oor sy vluitvermoe. Hy doen dit saam met uh, een ander persoon daar ene, uh, Des O'Connor is die, die tweede en doen hy die skyboot doen hy saam met die persoon. Die eerste is hy Duitse ene, en dan gaan ons oor na die uh, The Sky Boat, wat hy so prachtig influit. Kom ons luister hier, kom my. die nicht wehren sind sinnlos du willst sie nicht wehrenwein Einmal neet auf die schönste Zeit vorbei oh, oh, oh, Stunden der Liebe du hast sie besessen Stunden so zehrt du musst sie sê, so, dit was Roger Witteker met die Duitse lekkie, Abscheid ist ein Schwerfes Schwerf, 1984 uh, Abscheid is ein skerpe schwaard. Um, ja, maar uh, uh, uh, uh, hierdie eindste Roger Witteker is geboor op 22 maart 1936. Hy is een Britse sanger, lekkie skryver en mexikan, wat Uh, hy is in, eindelijk in Nairobi is hy gebore. Sy muziek is elektrische kombinatie van volksmuziek en populaire liekjes en hy is seker die bekendste vir sy baritonsangstem as sy handelsmerk ook uh, en uh, sy merkwaardige vluitvermoe wat ek jylle nou gaan laat experience. Uh, En hy is ook baie vaardig met die gitaar en sovoorts. Ok, ons gaan na sy tweede liekie luister. En die tweede liekie is uh, The Sky Boat Song en hy doen dit saam met Dez O'Connor. Roger Witteker. Daar is is so, en rest my kuis, <laughs> ek wil net vir julle gewees het, dat ek nie lief nie, ek sê Roger Whitaker kan vluit, en daar het hy dit vir ons bewys. Op die draaitafel is een persoon, uh, ek onthou om hier van hoog 1964 65 Nou, die historische versla die daarop, dat die story, jylle, allemaal ken die story van die vlijtspeler van Hamelin, gebaseerd op een ware verhaal is, wat uh, so, met die verloop van tyd soveel sterkies bijgekreid het, niemand meer zekerheid het, wat die oorspronkelijke story eindelijk is nie. Nou, net, net gauw die story, as ek uh, die woord hoor, die historische, oké, okay, nie, kom ons los die gedeelte uit, eh, uh, um, Nou, kom ons vertel het, as uh, ek die woord historisch hoor, denk ek terug aan 1968, toe ons soons dan het 8 was, ne? oftewel uh, seker graad 10, soos dit vandag bekend is, in geschiedenis klas, vraag die jyvrou, wat het achterna van die grote kerk in Pieter Maritsburg geword? Nou my broer steek sy hand op en antwoord, uh, dit het een uh, hysterische monument geword, <laughs> nou ja, nou so bieke uh, van een verskil tussen historische en hysterische nou ja, die Pied Piper uh, Likie is in 1965 geskryf dier Duboff en uh, Artie Kornfield wat self probeer uh, of uh, nooit beter kon doen as die 87ste plek op die Bulbord 100 nie, maar Crispians en peters neem dit die volgende jaar na in 1966, dit wees weer eens net die waarde van bemarking, as jy een ding recht bemark, kan die selfde ding een hiet wees, of hy kan een flop wees, daar het hulle omgevat, hulle het 87ste plek, hier kom Christeens Piet, en dit is die ding, en hy stuig na die vierde posiesie. Ons luister na The Pied Piper van Crispin St. Petrus en ek weet dit was hier in 1965. Ek onthou die liedjie. With your maskurating and you always contemplating what to do, you, can't you see that you. So far be scared to move, hey babe, what are you trying to prove, it true, that your life has kicked you, it's your mind, and that's all that's tricking you, so step in line, hey come Crispy en St. Pieters, en hy sê, The Pied Piper, kom en babe, follow me, I'm the Pied Piper. Nou, die Pied Piper is mys die ou, oh, die fluitspeler van Himmelin, wat al die rotte uit die dorp uit geleid het, met sy fluit. Hy het achter hom aangegaan, toes die dorp nou, hey ek het so rikkie terug, hier so by my huis het ek een rotpla gehad, en maak die saak wat ek probeer het nie. Hy weet, Uh, ek laat like nie om um treps te stel in die type goed nie, maar uh, mens raak genoodzaak, jy, jy, jy het nie ander kies nie, en ook om rotgif neer te sit, uh, en na, ek uh, sê ek, ek, ek sê is een starige en een verrede dood, so dit is moeilik om van al ons laat te raak, is nie makkelijk nie. Oké, okay, nou kom ons by een ander oukie, en hy het ons verskrikkelijk vermaak, in die 1960s, toe ek op school was. En, uh, vooral met baie treffers, kort op mekaar, Likie Soos, Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up and Jerry Tide, Tommy Rowe, hy was dier die jare groot sensatie, maar het uh, nooit uit sy naatijd gebars oor, uh, dier roem of helder liggies nie. Vandaag, gaan ons luister na twee van sy liekies, en dit is die laatste twee wat ek genoem het Much More Love en Jam Up net uh, omgekeerd, ons gaan eerst Jam, nat, uh, jam Up is Jelly Tide en dan gaan ons Much More Love, luister net, hierdie was wasse heat gewees. tight jam up and chill it tight you look a little naughty but you're so baie gewuld gewees in sy daar en ja, hy het lang lang aangehou en ek uh, uh, uh, dink is hy 2019, 2018 rond wat ek gehoor het, hy kondig sy uitrede aan, uit die muziek wereld uit. Ok, Donovan, Donovan, jylle amal ken vir Donovan, vir alles jylle hoor wat er liekie, uh, hy is Donovan Philip Leech en is op 10 mei 1946 in Maryhill omgeving in Glasgow, Scotland, geboore. Hy is top 14-jarige ouderdom kitaarboog in speel en saam met sy mexikant vriend Gypsy Dave het hulle saamgewerkt om een beperkte toer van die Verenigde Koninkrijk een paar jaar later te doen. Donovan het in 1965 op een missifikale toneel gebars met volkslekkies, Catch the Wind, Colours en uh, Dan, die een wat ons vandag gaan luister. Howdy goody man. Wanne laatste deel omgehoor. Huh? Hier kom hy. Donovan. Hy he het geësperimenteer met klanken en hy het toe op hierdie uh, vibrato klank afgekom. Howdy goody man. Howdy goody man. man daar van de Donovan soos ek sê uh, van helaas het jylle om gehoor joh, het was een baie baie gewuldeliekie gewees maar mys hoor hom net nie meer nie en uh, jy het jylle om vandag gehoor ok, ons kom by nog een groep wat ons baie bezig hou het op die wat noem het uh, uh, die cementvloere van die skier, uh, waar jy meel op gegooi het en jy daar gedans het en jyp hy was een van die heiliekies en ek praat van die groep, uh, was ook net soos Harry Goodie en net soos die een voorom uh, was dit a lekker lekker dans ene, uh, wat was die een voorom, oh, Much More Love van Tommy Rowe, was a lekker dans ene, jy kon cheek to cheek en stil stil, jy weet uh, ek het nie van dans gehou nie, want ek kon het nie lekker doen nie nou die shuffles is hier die groep Een groep uit Nederland is hulle roemstrek uit uh, uh, oor een dekade tussen 1963 en 1973. Het is vooral die laatste paar jaar wat hulle noembare succes behaal het met Treffers Soos in 1969, Shalala, I, I Need You, 1970, Believe in Tomorrow, uh, Bitter Tears in 1970, Teardrop on Teardrop, 1970, The Way Music Goes, 1970, Without You, 1971, Glory, Glory, 71, uh, I Give You My Love, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Hulle het horde streffers gehad, die groep The Shuffles. En nou, die een wat ons nou gaan luister, is hulle, 1969 ene, soos ek genoem het, Shalala, I Need You, lekker, lekker dans ene. Hier kom hy. Looked at you one day Couldn't turn away Since you're on my mind wild en ja, ons het om op elke party is hy gespeel en ek praat van die 1969-70 toe ons uh, op die plaase, die skierdans en so aan, hy was een lekker slowdans, as, as jy die meisie baie gelijk het, is dit die plaat wat jy haar voor gevraad ok, ons het net al genoem oor die honkytonk klanken en nou uh, hierdie ene val in daarie min of meer, in daarie brand new key, is a popliekie wat in 1971, 72, een nieuwe treffer geword het, en geskryf dier die volkssanger, Melanie Safka, en is ook sy wat omsing natuurlijk, Melanie Oh, dit is haar verhoognaam. Uh, dit was ook bekend as The Rollerskeitsong uh, ja, uh, en haar grootste treffer wat stuig tot nummer 1 op die Billboard Hot 100 enkelspelkaart in December 1971 en Januari 1972. Melanie's weergawe van een brand new key was ook in die 1997 rollprint Boogie Nights gebruik. Nou Melanie vertel, Melanie vertel dat sy brand new key in ongeveer 15 minuten een nacht geskryf het en uh, uh, uh, uh, sy denk het was ouwlik so uh, soort van een dertigstlank Melanie Safke sy syng vir ons harlikie brand new key a lekker ene Go past Twee uit eenlopende uh, entiteite. Een brand new roller skates en een brand new key. Uh, ek weet nie waar kom die twee met mekaar nie, maar in hedeliekie kom hulle. Right. Uh, hierdie volgende ene, jylle is allmaal so om dadelijk herken, uh, sodra jylle die eerste woorde hoor uit om uit. En uh, dit is een wat baie gebruik word in hierdie prank video's valle die speakers in 'n kas wegsteek en dan is die ou die kas ooppak uh, of daar rondstaan, dan ewe skielik dan speel hulle hierdie I feel good en dan hop die ou soos hy skrik en die liedjie is deur uh, die Amerikaanse sanger James Brown Uh, en het is eerst opgeneem vir die album Air of Sight, en toe in alternatieve weergave as een enkel in 1965 vrygestel, dit was die Likie, wat die hoogste treffer en uh, sy hoogste treffer was, en uh, waarschijnlijk die bekendste opname in 2013 is uh, die uh, 1965 opname in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Kom ons luister na die ene, hou vast aan julle stoele Here comes James Brown, and I say, I feel good. I feel good. I knew that I would I feel good. I knew that I wouldn't. Sugar and I feel nicer Sugar and Spine Bye -bye. I feel nice, I sugary Maar sê die ou feels good and he has got to tell everybody about it. Hy basyn dit uit. I feel good en soos ek sê baie mense het al uit hulle stoel uit gehop met hy open en woorde dat hy so skielik klop hart in jou kas begin speel. David and Yogen. Ek praat nou van uh, die ouens van die The Trogs uh, Britse groep vanuit die dorpie aan die oewer en die liekie wat hulle vir ons nou gaan syng, is in die selfde leim, min of meer, daar is ook hierdie openingsgedeelte, wat jou sal laat hop, as jy dit nie verwacht nie. Jy weet, is tjoep stil in die kamer, en dan ewe skielik kan sêle. En die liekie sy naam is, I can't control myself. Kom ons luister. Oh, no. Going. Your like are low and your hips are showing I take you, girl, as you're standing there Your low-cut slacks and your long black hair Don't want to going round with no one else Cause when I'm with you, I can' control myself is down and you got me shaking you got me so that my nerves are breaking can't control myself I got this feeling that's inside of me it makes me think of how things used to be my do when I'm with you I can't control myself When I'm with you I can't control myself jy weet jy kry sulke mense wat daai uitwerking op jou het Ne! <laughs> wat jy jy kan net jouself wees nie uh, wanneer jy uh, voor die mense is nie Um Nou, Beatrice, Beatrice Karsten uh, Boenseyer, ek sien, jy is ook ingeskakel en uh, ja, geniet wat jy hoor en hoor wat jy geniet. Um, dit is a, a lekker, lekker oulies lies vandag en uh, dan is daar, uh, wie is dit nog wat ingeskakel is? Annikie, uh, Annikie Voorrie, Anniki daar van Port Elizabeth, uh, dankie, dat jy ook saam luister en hoop jy geniet ook die muziek oké okay, nou kom ons by uh, ander oude haieou wat so voor die klavier sit en sy kop so heen en weer swaai en na die ceiling star en hy is Ray Charles natuurlijk en hy sê Heat the Road Jack I guess give you says show I' have to pack my things and go that's man right. Let me go away cuz i'll be back on my feet someday day You can't you call this understood you ain't got no money you just ain' no good Well i guess give you said so I'll have to take my things and go yes. As hy sê, Rachel's, jylle onthou vir Rachel's, en hy sê, heat the road jack, en dis een van die, die jarese plate, sê ek altyd, was, uh, man, hulle was 1 minuut 45 secondes, hulle was, uh, maximum met hulle gegaan na 2 minuute 2 secondes, en hierdie was die 2 minuute 2 secondes ene, uh, vandagse liekies, gaan 4 tot 7 minuute, Oké, okay, ei, ons staan so nabij aan einde, sy kant toe, laat ek julle net gauw sê, dat julle uh, gewoonlik op een vrijdag aand, as ek hier klaar is, dan sa so hier van DJ, Otto DJ, wat julle die muziek kan luister, en dan teen ses hier kant, dan skakel Rudolf in, met sy program op spoed. maar, mense, Rudolf het vandag, is hy, soos hulle sê, hy is otherwise engaged, en dit is, hy is bezig om die uh, servers recht te maak, daarby sy kantoor enzovoort, en uh, hy, so, hy sal nie betijds kan wees, om op spoed aan te bied nie, so, hy het toe verhandelie en verandere gevra, om vir hom in te stap, so, uh, ek weet, daar is hordes mense wat al ewig, of altyd, met Rudolf gesels, uh, uh, hy gaan nie van hand vir julle antwoord nie syne. Uh, Hanlie en André het onderneem om al julle requests en julle uh, versoeken en julle, wat julle ook al gesels uh, op die licht vir julle uh, te speel en uh, daarop te reageer so, dit is doen dit nou Uh, stier so lang vir hulle, julle queries, en julle versoeken, en alles wat julle graag wil sê, vir die aand, wat julle normaalweg vir Rudolf stier, stier dit nou aan Hanlie, of aan uh, André, en dit is op die voorblad van ons uh, link, wat julle luister, ne? daar sal julle sien, uh, stier aan, en dan stier julle dit aan, die mense, Uh, jylle kies Hanlie en jylle kies André en jy stier jou versoeken en geselsies aan hulle, so dat jylle allemaal saam kan gesels en dis een lekker, lekker uh, saampraatprogram, is een lekker luisterprogram, daar is so baie om te doen op daarie program, dat jy gaan bezig blij, jy gaan, voor jy, voor jy achterkom is die aand voorbij, En voor die achterkom is die naweeksomme voorbij, as jy na die program luister. So wees seker, stier nou al jylle uh, versoeken en uh, queries en praat aan Hanlie en Andrei. Daar op die voorblad is hulle details. Ok, nou uh, moet ek nader staan in die eindese kant toe, ek gaan nog drie liekie speel. Ek gaan hulle nou indruk as nie, seker nie tyd vir hulle nie, maar het hulle indruk. Die eerste twee is van die selfde groep en dit is die Goombay Dance Band wat julle uh, hulle het een tlompie, uh, prachtige melodieliekies wat allemaal in my uh, gunsteling klas val. Jy weet, hulle sê altyd, hoeveel ginstelinge kan die mense hee? Man, laat ek jou vertel. Ek het hoordes. Wie Ek het soveel gunsteling kunstenaars, ek het soveel ginsling likies, dat, jy uh, sal nie op een blaai van die boek kan skryf nie. Die Goombay Dance Band, dis die groep wat ek van praat, en die eerste een is Aloha O, Aloha O, dit is Until We Meet Again, dit is die eerste een wat hulle gaan sing, en dan direct daarna, in 1981, 8, denk ek, 70 is, have flown into the river. Nee? Kom ons luister na die twee, en dan sal ek die laatste ene, wat het mee gaan uitspeel, sal ek om aankondig. Hier kom hulle. mense, ek sê vir julle, dank julle julle geluister het, en ek sê vir julle baie dankie, uh, geniet julle naweek, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen, en ek gaan, uh, wel, ek gaan nou afsluit, maar direct na hierdie volgende en wat ek mee uitspeel, mm, sal ek, uh, ja, ek sal aanblij, en uh, net, maar die, vir die recording gedeelte Uh, gaan ek nou afsluit, dan gaan ek, ek dat is nog net vier plate na hierdie ene, en uh, so gud hulle ook mag speel, hoekom nie? If not, why not? So ek sê vir julle, lekker naanwek vir julle, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, hier kom, ek speel uit met Queen, en hulle sê, we will, we will rock you. Lekker naanwek. You're big disgrace, kicking your can all over the place Singing, we will, we will rock you We will, we will rock you Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street Gonna take on the world someday You got blood on your face, a big disgrace Waving your banner all over the place We will, we will rock you Sing it! Oh. We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Pleading with your rise gonna make you some beast Someday you got mud on your face Big disgrace, somebody better put your bag into your place We, we will, we will we will rock you see we will we will rock you everybody we Daar uh, is hy, soos sê, die, wat noem is het, hoeps,